Пізніше, вже у поїзді, вона розказала, що сталося. Марина, напившись, вилізла до ванни і перетнула собі вини. У купе влаштувались у трьох, вагон був напівпорожнім. Із Херсону поїзд рушив на початку шостої і вже за кілька годин за вікном посотеніло. Терпляче очікуючи, поки вімкнуть світло, Уляна з Марисою, обійнявшись, тихо секретничали. Рівномірне постукування коліс заколисувало, миготливе жевріння придорожніх вогників потроху гіпнотизувало, і рухливе тепло дитячого тіла, зачіпаючи древні інстинкти, спонукало пригорнути міцніше цю безпорадну, тендітну істоту, захистити від усього і залишити біля себе. Уляна ніколи не ставилась прихильно до таких загравань, не тому, що не любила дітей, а тому, що бережно ставилась до дитячих почуттів, розуміючи, що такою поведінкою дорослі – Нерідко зароджують в дитині надію на особливу дружбу, а потім, охолонувши після раптового спалаху симпатії, безжально розчаровують малюка в людській щирості. Але, відчуваючи, як Марися тягнулась до неї, Уляна всупереч власним правилам, заводила розмову все глибше, даючи універсальні поради щодо хлопців і по-материнськи прикриваючи гострі Марисині коліна залізничною ковдрою. Дівчинка подобалась їй, може тому, що успадкувала від матері дорогоцінне вміння подобатись, чи й тому, що явно не збиралась лягати спати і тим ніби, зобов'язувалась розділити з Юляною довгу безсонну ніч. А Юлька йому каже, «Вона в нас така», Мариса скорчила дорослу гримаску, «Не дуже хороша дівчинка, каже, «Ти дебіл, бо твій батько алкоголік. Правда ж? Не можна так казати». «Скажи, вона сама дебілка», Мариса дріботіла, мов заведена, висвітлюючи усі нюанси своїх стосунків з приятельками. Уляна делікатно підтвердила, що та Юлька і справді не надто розумна і зауважила, що ніколи не слід погано називати людей, а потім запитала «А з Наталею?» «Дядька Миколи, дочкою, ти спілкуєшся?» «З Наталкою? Ага». «Щодня вона на мене дуже схожа. Уявляєш, так прикольно, всі в школі думають, що ми сестри, а ми так усім і кажемо. Це ж майже правда. Моя мама збирається заміж за її тата, поспішила похвалитись обізнаністю у дорослих справах мала. Оляні перехопило подих, бо вона знала, що їй Належало рано чи пізно розповісти про все дівчинці. І запізніло усвідомивши, яку відповідальність вона взяла на себе, легковажно погодившись допомогти Марининій матері, Уляна ледве встигла приховати переляк за нейтральними фразами. «Я рада за тебе». це. Вона забарилась, підбираючи щось підходяще. Справді чудово, коли люди знаходять схожих на себе друзів. Звісно, якщо ви з Наталкою і внутрішньо так само схожі. Характерами? Ну, Уляна не бачила у темряві Марисиного обличчя, але відчула в її голосі тривожні нотки – і їй спало на думку, що дівчинку не так уже й схвилює мамине можливе одруження, потайки ревнуючи до майбутніх родичів. Марися плавно підвелась навколішки, перехилилася через столик і, пересвідчившись, що бабуся спить, голосно заявила: "Я знаю, що ти психіатр. Не психіатр, а психолог. Це різні речі, внутрішньо напружившись, виправила Уляна. Неважливо, відмахнулась Мала. Коли повернешся, то маєш обов'язково поговорити з Наталкою. У неї щось із головою. Марисю, я ж тобі казала, не можна кидатися словами. Усі люди різні, і треба вміти розуміти інших. А Наталя пережила найстрашнішу травму – втрату матері. Вона запнулась, згадавши, що дівчинка теж на порозі аналогічного випробовування. Розуміючи, що кращого шансу не матиме, взялася м'яко готувати Марисю до жахливої звістки. Втратити маму – тяжко навіть у моєму віці. Повір мені, я сама нещодавно це пережила. Дехто після такого замикається у собі і обов'язок справжніх друзів підтримати їх у цей час. Але Марися в юнецькому запалі виборсилась із ковдри і гаряче вигукнула. «Ти не розумієш, про що я?» Її мама тут ні до чого. Точніше, у цьому й біда. Тоді поясни мені докладніше, попросила Уляна, знову садячи дівчинку поряд. Наталка весь час твердить, що її мамі було краще померти. Це ж ненормально таке казати, правда? Можливо, це просто спосіб, «Змиритися з тим, що її мами більше немає. Вона переконує себе, що мамі там, де вона зараз, краще. І від того їй стає легше», – припустила Уляна. «Ти не розумієш», – знову повторила Марися, вочевидь, дратуючись через те, що доросла приятелька не бажала сприймати її серйозно. Наталка... Ненавидить свого батька, каже, що він вже не справжня людина, бо в нього вселився диявол. Від останньої фрази пахнула таким знайомим уляні фанатизмом, і вона занепокоїлась.